אל תירא, איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. ובדברו עמי, התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני, כי חיזקתני, ויאמר, הידעת למה באתי אליך? ועתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא.